دا قران خو به بنپټه مطلب دې په موصل نه پويږي زوړامن امن ته مراد زوړا ما سره ګولای غدا خلک د 10 مثال دی لکه چاواز ته کې د لرینه شي هدا به اینابت پیدا که اینابت پیدا شید پس پخپلا با اللہ هدایت نشیب کی قرآن حادیدی قرآن هدایت والا ری شیفواری سلو روم اعتراض داو دیو چه ولی جه یوزل نرازی دا قرآنه لگ لگ لگ لگ لگ لگ رازی دا ولی انو اللہ ایوالا قرآتینا اکران مغار کرو مساءلسان تا کتاب یوزل فخت و رفافی پاکیام اختلاف شویو ولو لا کلمتن سبقت کله یې فیصله ما شته چې د فیصله برالګلې ما د یو حکومت عذاب سره یا کله نن دا خلک په شه کېري منو د قران کوواله باندې موږ ډېر په شک کې ما نه مې سوالنجا جمانو په نیکامل ځان د پاره دې چا چې بدو کوم ځان د پاره نقصان دي او ما رب باندې عذاب صاحب ځل من ظلم کوون کېلي لا به دخل باندې باندې رد ال موسا خاص الله تعالی واپس کیږي د یو الله ته دې و ما ته دې سمراتل نرو دې چې میوا بنا د ما نو د خپل غټې نو ما ته دې نو نه هم نه حامل کیږي وزنه نه ولا ته زور نه دې گئی مگر د الله پرلن کی و يومه شرو جنا دې مواز به کی الله ټول شله غزما بر خان دان قالو دې وایم اذان ناکه یا الله په موږ ته ته اعلان کوم امين نو شهید نه شپمن کې هڅو او چغندنه پرې خبره کوي کوونکی مړه کوي داشم نفسه باسي چټونو باسي دا پروخي جوړېدار امه نو کنه دا ما دوی ته د قران سره سیا کو سبا سره دا کم غرضی سړی لري دا چې دا دا چې یو کښې ده په شاته یا پټه کوي پرځه ما کاوه ما شه نه پلان څه شی ده موږ د قرآن چې دنه کم خبره دغه خبرې درځي چې کور پر مومن نامیشت و زلانو رب بشدونه ما وچ کان ویا درون من قبر اوواز کون چې مخکي وزنه د دې ګمان ده برا چې مالهم من ماهیش نشه دي د پارز اخلاصي لا يا سم انسان او سرګین انسان من دعای الخير ده خیر وغختلونه کووله چې دې د شر فیاوشون قانون تو ده نو امیر شنه یادونه مې رکیدون کې کوو څوک او جلل من زمان طرف نه دررس دی زران جديد درجه دي د ازمان لیاقت او د در زمان پاردی و ما از اون ساعت از این گمان نکوم چه قیامت قایم شیک و واپس خلیشم من لا تا یکنان زمان پارشتا دید این دوغا سرلال حسنان دیر خسی پتر آخه مقام فلانو نبیاننا خامخواب خبروار کما کسانده جا کافیران دی پا از اینجا عمل کرد خامخواب و اوچه پا مجول دا در زاب سخنه وایذان امنوا کریسو سره کومه په انسان بڼه دته او دی مخر الله کتابنا وانا بجانبه لرجوزی په طرف خلق لرجوزی مطلب ده کله چورشي کیته تاسو شرولت مصیبت نو فضو دوا و نریز نو خوند دوک دو دوعاګانو یا الله جوړ یا الله جوړ مکا فزو دوا نریز قرانه تم خبرات دې ماده چې ددا قرآن د خري تر مې او بیا تاسو کفر کوي په دې کې نو دې نه غټ ګمراو بل <سؤال> څوکي مانازل څو غټ ګمرا دې منده چې ودا فيه شکاکين باید ډېر خلل لري خلاف کې پروت سمريهم آیاتنا خلاف زردي چوبخه دې خلقته زما د قدرتونو دلایل خلافه کې پاتره د اسمانونو کې اوما بر اسمان ته ګور بر اسمه ته ګور او د کیما کله چې دغه شې کله بل زې په تاسو کې کله بل زې کې نو اطراف او د جو تناسونو کې ما الله په خپل قوتونو دلایل وخی او ملنګ پوښي د مولانو تاریخ زمي څه خبره ده وی یوځله چې کوم نو زمایي او ماشوم زو هغه وی جړلي کوم تر شخص چې وی ټولي دا ماشوم ماشوم ملي جاري وي چې بر هغه بل ته رسول وایني برکت دې تا هغه بل ته ما او چت وی ان دا هغه بل څه چې بیا پوښي نو جړا ونه څو نه څو نو املیکي ولاوخه اسمان نو څوبې راهلې حالې کړې ځ ه د الله قدرتونو تماشه به کړی کنه د الله د قدرتونو صدوري حماي ایاجنا فلسف بيبي سوال یو واس ویلې چې دین او درنګ چېګم دې دا ساينس د ډیپمس کی تل ټکرو شтаў به نيستي وای د نورم زبونو ټکرو البته اسلام ټکرو دې چازن شته ساينس سره نيشته او دا یاد یاوول په دې چې کاندې نو سپېږدو شته چې بيبي سوالو ها سنوري هم آیات نو سلافاقي ورکې هم فسي حتى يتبين لهم انه هو حق جوړه پته ولګې دا حق دی وینه شي طفريقه غاجامګر کې چې کلمه لیکلې و پکې ته یو کتاب سو چې کوم خبرې دې او با قاعده د الله قدرتونو سرار داولې دې چې خطلې وي او تر الله الاه الا الله لیکلو دا, اللا اللا اللا اللا اللا اللا دا محمد رسول الله دا د الله قدرتونو دنایلیک لري او خو احبال کړه غلی چې ځانګل کیتو فرانس په زنګل کې او حیوان وای هغه منزور نو مسدا بیا چې د دا دوا بیا هو دا با چې د زنګل زناورانو الله ته پړیات کې اوسه نه وکړي سموري بې دې غټه مټه کې ورته څه کلمې نه لیدلې چېرته د دې دې کنه یو غټه د په چغاسې جماعت غټه غټه الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله چیرته په دې ورو خر کار کو سره دې ستنه ها سره دې نو دا بل دوزر به کار نه کو نو بیا چې غټه او ختل الله دې زمګه کې خخه غټه وا او قدرت یې توسه محمد رسول الله الله زما نورستان کې همстаў ستا باران سره یوه قناوی زما کو نار کې همстаў څنوري حمایت حاصل افواګ يو 빈دوانا و چا د کړو 빈دوانا ما د کړو هغه چې ګوند بیاو پدې کې لا اله الا الله محمد و خو کې او روزي او په هندستان کې وونه ده پانی چې دشي کولو نو هرې پانی کې ارحبان اکه الله اللہ محمد رسول اللہ داری کدر شویدنیم قدرتی توسر پر پر پانک داری کدر شویدنیم سنوریه ما یا جنافی اللہ فاق وفی انفسهم حتی یا تبین لو الحق و اولا میت فی رب کافی ندره چه ارسو بانی آوال حاضر و نازر در گواه دیکنن در اللہ گواه بست استا حقانیت کسوک من یوک نمانی زخمانم اللہ الله <سؤال> غبر شي نومه کنه دا خپلې میر یدن په شکی پروت دی د الله <سؤال> د ملاقات نه الله غبر شي نو بكل شي مهید الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم سورت شورا دام د مخک دغه سوره ننوسو نه شوړي نو داوا د دې سوره تام دغه چلو خبري علاوه د دې درې د شوباتو جوابونه ديدي که ما یو جواب جوابداري چې دا څه څه څه خبره کوي کنه ما کی چانه دې وایې دا نوې مسله ده نوې الله وجه نا ما هم داسې شوې دي وګوره کذال یو هی کذالک یو هی الیک الله العزیز الحکیم د جواب ده دویمه دا ستا چکم کوم د کنا مخکی ستا خلاف کوي مخکی علماء جنینو ساتلي هه توه تاسو د الله کتاب تک علماء چې خلاف کوي الله علماء خلاف زید او نه دوی نه مخ خلاف کوي کنه مخکی کتابونو خلاف د قران نه کړي علماء چې خلاف کوي زید او نه دوی دا درې شوبات او جواب امشتا خاميم عین سین کذالک یوهدا قشنتل کڅن چې تا ته وایې کړې دا هیپو خوانو تام کړې الله پاک هغه الله جهاز وروجه خدمتونو خوانده لهو د پرتیار آسمانونو کې خدمت دی او الله تعالی عزوج الله عظیم الله پاک دې روچت دی سوته لقد السماوات قریب د آسمانونو چې اوچي دینو پاک برنا د الله د قدرت د قدرت تو واجبان دی ملایکو هم تصبیح ہوئی دا اللہ پسیبتون سر بخن واری اگر چاہتا پاچه پس مغر کری اللہ خبر شئیدن اللہ اکنن اللہ پا خوال غفور رحیم اللہ بخون کی میرا بانا جئی بخن اگر چاہتا پا را گاری ملایکو اے لی من تابہ اگر چاہتا پاچه تو توباو باسی توبا سبیلک دا اللہ دی جن تابیداری خوشی آګه څنګه چې دي سره د الله نو علیا دوستان الله حفیظ علی الله نیک آبان دې په دې باندې الله به اا الله پرې له خوښته کنا واغدار واغ ستانې چلی مګر دا هغه ځای دی چې موږ په کډه پتا باندې قران عربي ژبه کې ډېر پال <سؤال> چې ویلې ته مل <سؤال> قران اصل <سؤال> بنیا دي کللره او مل <سؤال> قران د ټول <سؤال> کلم مورلره بیت الله مکم کرماده و منحل چا چا پیر خلک و اتن ذرو ویلا یو مجمید د قیامت ورځې نه د 10 ورځې چې هغه جمع کیږي به خلک نارې په فیشا د شوبان نشته هغه د پاره فریقون فی الجنه ای وړل به جنت روانې بلل به جہنم سره وایي ولو شاء الله لجلهم امه متواعده ام القرا ته ام القرا وی یا فو غټ کلی زکو ته ام القرا وی یا زکو ته ام القرا وی چې کنه نو ټول چې دم نه راځي هغه ځای هغه ځای باندې راځما کډیو دغه ځای نه څه شي شو که مشهور دی په څیره زګ چې دا چا چا پیره کلی د بیت الله نه جوا غا زمانه کې نه وړي وړي کلی بي ما کنه مرجع دی یو نو خرو د زګ چې د ټولو دنيو اولو جوړول پرې تابللې مسلمانان تا؟ لکه مشهور چې مو تراب ته منډي وې دا د مسلمانانو زرونه کم تراب تک تا دي ها کې مسلمان دا ارمان یې چې کاشې دا بیت الله وی کناوی کچاله <سؤال> د یاو بیا له دله او کچانه د ارمان د له دله نو له ک عمر قران او من حاول <سؤال> از کوی ولوا انشاء الله <سؤال> ک چې د الله په خوې لا جاله امه مته داخل په وړه لګر زول لیکنه داخله الله په چا ته پاجو وړي پسله میرا بنای ایا نيشيدا کله منځوږه د الله نوړي دوستان شریکان فالله هو الولیو الله چې نو خو لایق دې داږي سره د دوستي الله پاک دې خالص الله دې خاصه او الله دې منو دوست او هو هو الموت الله ځني کې منول را الله پاک په پاس قاجر دي کتا سوي چې په خواني کتابونو څخه خلاف کوي نو دا لدل لایته باندې شتا وا مخترفتم فيه اوی اختلاف چې تاسو کوي په یو شی حکم ه دغیره حکم دغیره په اسلامه جاته ولا وین تراد زم فی شی ان فردوه الى الله <سؤال> دا غمزوندی ذالک <سؤال> اللهم دا کار کوي اساس بر الله دې رب زم علی توکل د پاغه نظام پر لريغه ترجو کو فاتره سماج پیدا پیدا کوو کی د اسمانه د زما کې دي پیدا کړی اساس پر اساس نفسو نازواجنه څه پیدا کړی جڑا جڑا وا بنا لا نام نام دغشان څنګه جوړې جوړې دي یزرکم فيه الله جل شانه ډېرې تاسو لره پیدا کوي تاسو لره په دې ازدواجي مسله کې خاط تولد او تناسل سره ډېرې په دنیا کې فيه معنا څه اے خځې دنیا کې یا یزرکم فيه او تاسو په دې ترتیب سره الله په ډېرې پیدا کوي دنیا کې لیسا کمې څنی نشته دې الله په شانه وهو السميع البصير الله دې دن کې پو... آ... البصير دې دن کې ده... له ماقالید سماج ولر دخده پېشتیا کې خزاني د اسمانونو د زمکي کی... کنجاني ماقالید جامدې دا... قلید دې قلید جامدې کلیدا کلید پاسي وي کنجي تو وي کليدي دري جنت است کليدي او دلا بلغه ها نماز کلیدی درې جنت است نه نه ابلمش تا نه است هغه نماز چېو کنجیدا د دروازې د جنت د دکاد موزبا کریا کاری د اجر موشینو ته بشي راته کوي تا نماز مې دي کله کولې ویل نن الله ویته تکړههه سکندر نام نه وله هاجي خایلم جوارمان د جیو وسو خلکو ورکړه الله الله شرعلق من الدين لهما قالوا السماوات والارض يعرف سدریز کا پراخي الله نه نه چا پاجو غوړیو تنګولم کوي انه هو بكل شيء عليم الله پاک سبانه پوهه دی شرعلق من الدين ما وصى به نوح الله غزاد دے شرع لکم من الدین یو شهراج جو کڑے تاسو لپاره د جنہ ما شرع د چ وصا به وصیت کڑے پدې باندې نو هل اسلام تهم ولذی هغه شرع د هغه طریقه دا هغه لاره دا چې اوه نو لیکه تاسو ته دغه شی وای ما و ما هغه طریقه دا چې وصینو وصیت کړي د پیر ایبراهيم علیه السلام و موسی موسی علیه السلام تهم رسال اسلام علیه السلام تهم یا لفظ دا څنګه طریقه دا څنګه اشاره ده چې تا کول پیغمبرانو ته ول لازم پیغمبرانو ته دا وصیت کړی له اغه دا دي اناقیم الدین اناقیم قائم کوي په دنیا کې دا الله نظام ناقص کوي په دنیا کې اناقیم الدین ټول ول لازم خاتم کئ کفرنی نظامونه او ناطقس کئ الله نظامونه د الله قانون په دنیا کې ناطقس کئ ان اقیم الدین اقامت الدین ک مشرکان دي شرکی اړي ختم کئ څه ختم دین دې او ک چا مون نه کو فزور منځ ته راو راو بالا دې دامن څه دین شو که چا بداخلاق بداخلاکی کوله نه اخلاق سموې دام دین او که چا معاملات خراب په بازار کې وګرځه داري معاملات کوي صحیح کوي داڼډه دې دره پلاس کوي او کم څه ملاوت کوي کنه ملاوت والا څو ډب ورکړې شي बरोबर دې تا او که چا غلا کولا نو به چې مونږ دا دین او دا رنګې ته کولا غي راشم کړی شي دا دین او که چا بر ناغه سړې مړکه نو هغه کیسه کړی شي دا دین دی کنه وی مونږ ویلو کنه نو هغه پینځه وړه قائم ما मतलब दाओ कउ दीन पासावा अक्वालाडीनो नीरिका अक् नीरिनो गसका मजबूत उ निसा जे प्रीनो लिबर्टा हनकीमुद्दीन द जिंद कायमोल पा शर्त रे अल्लाह पगा गशद खुरातो ओ कायताना वला तातफराकु फीह औ و سي الله توګه د دې مخالفت وکړې دي اقامت الجنن د مخالفت وکړې او ما هي د څو وزري کی قبرال المشريكین ما تدوهه له ای مشرک به د مخجیسی مشرک به مخجیسی مشرک به مخجیسی مشرک به دا خبرې او غده اینیلوی شیخ کاری پا مشکانو بالی ما آغا خبر چتا دوهم تا دعوت ورکے جو تایلی ہی دے خبری تا چاہت سرے مداری کوئے اے من اقامت دین اللہ وطعیدی ہی دا اللہ دا دین قائمول قطبد لگی دا دین قائمول خبر چاہتا ہوئی کی کنن آغا ترے سم پتشتی کسی بار او ځماسه به د شيخو نن د او خیر ها قابو چې در باندې وملو ما څخه خبره کوي دا خدا خبره ده ایقامه الدین خبره ده د الله توحید ده الله نيزه د الله قانون په ملک نافیس کول دقه خبره ده انا کیم الدین جن قائم کوي الله الدین فرض او د پرچي څه زرو جاته هغه پیدا کولم سوي فرض او پاول کی بنیاڈی شادت ممه چې خلافت ته خلافت نبی غیر اقامۃ الدین ناراضی خلافت نبی غیر اقامۃ الدین ناراضی نو خلافت لا دین الا بالجماعه ولا جماعه الا بالاماره ولا اماره الا بالطاعه د عمر صاحب قولله دین صاحب دین ناراضی مګه جماعت سره جماعت نور الله وکنه ولاته تفرقو فيه نو کچته تفرق لازم نو نو دین کایم هي والا تنازل فتفشل وتذهب دي حکوم الله دا مکوه بیا بهر تاسو نشي تبابشي تاسو هه د سپاره په ځای صحه الفاظ دي وتزبريو حکوم ګوره دی نهایت خطرناک لا پځي قال بل څه بل زمانہ کوي ستاسو بت ختم شوی ګور مرما نه کوي وتزبريو حکوم باد بد نه لاشي بعد دغه ساري نه باد وته نه شو ها پشرمونو نه ده وتذهب ری حکم قران چې څن تابع دې دقه شی معنا کو پخا یاوې پنچر شي پنچر بشي پنچار دې درټر 나와وږي نو بیا شي توځه ولا لري کنه وتذهب ری حکم قران چې څن تابع دې دقه شی معنا کو خلاص شو نه کوم چې شرفت نشته لا مونږ د اخر نوروز مونږ باندې خدای سلام مغامک شنو شر دې پکیشتار اه شر مولي پکیشتار شریعت خپل واسه مطابقه من کا وکنه او غنند کوشش کو الله او خدای دې مونږ نه نیسی ولیز مونږ د واسه نه بهر خبره ده خپل واسه وکوه او نور الله په پتا د واجب احتياط دې چې کایو قربانی کنه کوي که مونږ له خدای یقیني دوستان او مسلمانانو او عمل صالح راپکی او غدا بولیا باندې او که چې دا مونږ کینو نو بیا هو الله دې او فولو واسو چې ګمنه کوو باندې ځاي او زره په چا دغه شان دشه او ولا تترفو فيه کبر اهل المشکینه ما تدو ملای الله یعتبید اقامۃ الجند Para و څو نه چون کی الله پاک الله یعتبید الله غره کئ لہی د دغه اقامۃ الجند Para میا شاو چا د باجو واری خلق الله للحروب رجالا و رجالا لقشت و سرید خلق الله پیدا کړی د اقامۃ الجند Para او خلق چې موږ نه دا شوند قرآن کوڅه لپاره پیدا کړی په یوه نشوی دا هر چا پازي چې موږ پاک دا نه ارچاس را دا نرازی بگر خاص خلق دی یجتب ایلیم یا شاہو و یهدی ایلیی او ہدایت نشبکی ایلیی دی قامت دین طرف تا چال را یونی پچاک انابت خوئی کنا پچاکی تیئی ہے یو سڑی انابت نلری سرنا او یو سڑی چکم نلری سرنا دا پیکن نلری ناغبت سنگشی بیا وَمَا تَفَرَّقَ قِسُودَاش دای قامات الجن خبره چې کوو خو د املان باندې بد لګي کړه الله وي وَمَا تَفَرَّقُوا تان چې دوی می ته کوي الا مگر ممبا دي موجا او مگر پس ته نه چې دوی تایلم راغلل دي او پس زېلم نه اختلاف کوي وليکې اختلاف باغيان بینهوم دوی به حسادت او بغض نه خپل کې باغيان بینهوم سبحان الله چې خبري کوي یوه ورځ مات خبره کړو شغور الشرك فی التصرف مختلف عنوانات لري انوانات <متحدث> مختلف دی قران کې د شرک فی التصرف د پارا توحید فی او مقابل کې شرک فی التصرف نو دلته قران کله کله تعبیر الله یملک السماوات والارض کل بیا دی مان بیا دی مالک او د کلي شیان فسبحان الذی بیا دی مالک او د دا تعبیرات د شرک فی التصرف او د توحید فی التصرف د او ملک و ملک بلچی علاوار مشرک شوی اللہ لصابیت و معاہد فی التصروح شوی ٹک او دارنگی اللہ لیللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیللہ ملک و سماد او دارنگی اللہ دام وی کن علا لخلق و الامر اللہ دام وی چکم دن این الحکم اللہ لیللہ دام تعبیرات دیکھنننی چارکل ادا تعبیرات دی خو مالو مداشو چو بلچی اپ لچلین قانونسازی و اقبر کول دام ش شرف تصرف دیته نه قانون سازي بلل ورکو دام شرف په تصرف دی منج حلال منج من الامر من الامر ان فقدك ترب ما انزل الله الله محمد انشاء الله ايسه جزاء الله څوک چې واګداري قانون سازي بلل ورکو ايسه بیا غاټ کاټر دی ايسه داوي هغه غاټ کاټر دی سبحان ما جوړې نو کو اني اني ابو الدوله بس تاغوت نه بزان ساتيخه خبره بنا دا کوي الا مم ما جوړ باغ یم بینه بیا باز ما جوړوي چې دا غوز مونږه شیخ نه دی ویل دا خاطر نو ما شیخ په دور کې شیخ پدور یی کوم او شرک چې ګنن په لوهیتو زما صاحب اغا چې ګنن شرک د قبر پرستې او مخالکو انې د قبرونو ده سجدی نو یما شال قران دغه کوشش وکړه الله دې غریق رحمت شي اغا قبرین د قبر پرستې نه خلک دا ویشتل نو سبا الحمدلله دا قبر پرستې خو ختمه ده خدای جلدی پرستې شروع ده دا قبر پرستې مې پرستې خو ختمه شروع ده اهیا پرستی، اودارنګی چې د دنیا پرستی، دارنګی چې د پرستی، نو د دې توحید پرستۍ چې ګم دې کنه مخه ختمول غواړي سپاکول غواړي واده کندې زياتو کم څو بوي خبره به د شېخو القرآن خبرته شېخو القرآن اجمالی خبره کله کوي او منبرت دغه وضاحت کو استاز کله کله ماته ذکر کیو شادردان دغه څه شه حق امام ابو حنیفه خبره کړي امام ابو ایسو محمد سے لګیدل پاکی شرح یو کړي مبسوط ذکرله پلاں دی لیکله دا چا لیکله شهردانو لیکلی کنه امام ابو حنیفه خو بسره ټکی کولي د بډاګانو خو ټک مزه کوي د بډاګانو سے مزه کوي ها جی صرف نشاندہی کوي نو نو تفصيل کار دی پهنشي د چا کار دی دا د کښلانو کار دی وې زار شوه وې د دووارونو او چینووی اقامت الدین فرض او اقامت الدین د لپاره خلافت اسلامی ضروری ده امارت اسلامی سره ضروری ده بغیر د دین اقامت به دینه نشی او دین صرف من نه او دین چې جگړن دا پنځوړ خبري دي د دین دا عبادت کې داخله منځه روزه په عبادت کې داخله زکات په عبادت او مال کې داخله خو مجموعا چې کوم دي کنه غ دین دا قاېدونه د عبادتونو د معاملاتو نه داخلا دا کونه د دا حدود او د قصاص نه مجموعانه عبارت کې یو سره پیو یو څنګه خطره دا وي چې کوم ټوله ولومې راځي سره بله د ټول پزوار شاخونو نه چې ګوندو میوه چوکړی نو ته باید دا ودر ټوله میوه خورې او کنا د یو څنګجه خورې دا نو څلوڅاګیږي خو پریخې دي کنا په یو څنګ باندې تاجونو ټوله ونه خدمت ما کړه د ما کشمیر ولیدان فلی ذالیکا وما تبلغ الاسلام نکڑے مگر پاس داغنه دې تعالې براد وجه حسد او کینینا ولولا کلمتن سبقت من ربک کناوی فیصلات تر شوید الله دې طرف نه اله المسمن تو یونیټی معلومه پوری دا چا جڑا کرنے نکڑے نو لکوز یبن یا کوجبین او غو علماء د حق مقابله کې هغه ما تبا کړی خو یو وخت پرې ساتم و الله وي و ان الذين اتنا کسوانت اورسو کتابه من باجهم چې میراث کې ورکوړی شوی دا کتاب چې کم خلک ول الله په کې الله کتاب ور کړی خو دل په ور کړی چې کی مدینګان او جو چې کتابه اقامت پر دې نو لا فی شک من هلام دا نه لا په لسی شي کی منو مريد دا په شي کی دی الله وي فالذالکا دا وګچی داسي فالذالک ته تفارق دوا جنا علما درس را اختلاف کوي نو ولي اتباع کله خبر فریدي علما هه جوله د پیغمبرانو رسو نا اهلا دغد پیدا شو لکوس گورا تورات نہ رس تو چکن نہ اللہ تورات والا نہ اعلی ملائوں انجیل نہ رس نہ اعلی ملائوں ادم محمد رسول اللہ پمچانے نہ اعلی ملائوں دا تو پھر کیڑا ہے لافی شک مینوں مریو دا صرف دی ال کتاب ال موسی نہ لگی موجودہ دا چکن باطل فلس ول ما اعظم پدی کے داخل لے فال ازالکہ دا توئے پاکستان کی چھ جماعت دی دي دینی جماعت نا بچھمارو یو څلور او څلور او څلور د ټولنې دوي یو څلور یو جماعتونه دي وې دادی نه جماعتونه دا صرف ديني او سیاسي جماعتونه یو څلور دین مجماثوري یو جن پات جو مذیب ابو څوک یې ازما صاحب جگ دنو پېښور وای راغلی و چنچن وای جامو پېښور راغی است دواره سرونه څګل ا کټیګل و ځنه نه کنا نو تاسو خپل میز کې وای مرګ او خپل میز کې تاسو څه کو نو کټیرا نه تماشې ته راځي وره مسلمانانو تم له دې مسلمان حتی بی بی سی ور ته د نړۍ دشت شین کې چې دغه بیان دنیا کې په ټوله دنیا کې د ټولو سخت بي اتفاقه هغه مسلمان وګوره دومره د کافرانو به شروع کپران شروع وکړه و الى الله المستقى والله هو سلطان علامات شفیع فلذالک دیدوجن چې داخل کو دغه شاند دلګری شروع کړی دا او استلا شروع کړی دا فلذالک دا ضمير چاته راځي د اشاره چاته کوي امام مداري کوی نصفي فلایذالک تفروق فليعالج ذلك التفرقي په دیوې واجباني چې داخلو کې ژوندونه دین تاسو نه سره کړي فجو توحدت ته داووت ورکا فجو دا او ته داووت ورکا وحدت فجر الى الاتفاق ظل على المله الحنفية القوية مدارك دعوي ترى غواडा اغ اتفاق طرفا راغواडा وحدت طرفا اقامه الدين ترى غواडा فجر دعوه دغشيت وركا يا فجر فلذلك فجر خاص دغ قران دغ دعوت کا توحيد دغ دعوت کا اقامه الدين دغ دعوت کا واستقم فدي قبل لك شا كما مت سنتات الله امر كدله ولا تتبع تابدار ما بعده ف وکلوا يا امنوا بما نزل الله ما ما دره تا کتاب الله نازل کړي ده و امرته زه ظالم امره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله او دغه وارثان د حکومت ده څو چې پیغمبر وارث ځانته وي حق پره ځانته وي هغه د حکومت ده چې وایا و امرته ز مامور مال عادله بینکم لعادل اعضلات انصاب پیسلی قوم اصطاق سکومیس که تحید با بیانو ماں او داگر تحید چکم دی دا عدالتی نظام بازا قیمو اصطاق سکومیس اللہ رب و ناللہ زمان رب دی اصطاق رب دی لنا عمال و نازمونگ دو پار ازمونگ عمل اصطاق سکو پار عمل لی نو پاس در دلائل و واضح کی دلو ننو بیا جگری تظرورت پادینوش اللہ جتبیننا وبینکم کله چې د دلیل قاله شو کنه لا خصومت علیه نن حقائق زهره مدارکوې خصومت ته ضرورت دی حق خو چې کنه یا چې نو د استر لو تک بیان ته ضرورت دی دلیل ته ضرورت دی خو الله او یا مبینون عليه المسیر الله با جماوالی و چی زنه په مېږه هغه ته واپس الکسونج جګړه کوي د الله په دین باندې ومنباري مې ستوږی واپس داغنه چې قبول والی شوی ده دا غي حجه ته هم داوی اګه چې کوم حجه د دلایل دي نه سنا بودږي حجهتون باطل دي د الله پرېزه وعليه غضب او په غضب دي شته دي په راځو په سخت الله الذي الله ذات جل کتاب نازل کړی کتاب حق حاصرا والميزانه تل دي انصاف الله عليه قال دا کتاب چې موږ نه څه شه ده کتاب ده ذاتل <سؤال> ذاتل <سؤال> وما يديك الا صدق خبر کې دي چې قیامت نه دي وي ته دنو الاسلام عمر خو بجی نه ها دنو الاسلام نو خو بجی نه خو چې نه سبا به سبا قیامت راشي دولا شه مسجد مل کېدې دوکا راشي قامت الجن لپاره توطا اے محنت وکلا اللہ ساعت قریب کدی شي غمنا سبا قیامت راجن بیا بسکه الله تبارک و تعال فرمی ک آدما یڑی کده ما درا کمانه ممسکی کړه وا چې ما یڑی کچ وای نه الله په دلی جواب نورکای یا ساجلو به اللذین تاځی کې قیامت پرا کسانې منروړي پری باندې آ کسان جو مومنان دي مشفقون ایریږي د قیامت نه پویږي رحمد الله تعالی ده ترمنه خبر شي دنیاواله کله حالت سوچي جگړه کوي د قیامت کې لفی زلالیم به داخل د جهنمی ان الله <سؤال> تطب مهربانه دي خپل بنګان بنريز ورکي چار پا جو واړي الله پاک کوي دي عزيز در ورزاده من کانا ته چه را دلري حاصل اخرت دي فضل اخرت لره اجر سو داخلا من لهم شرق او لهم من الدير ای اشاریه دې دنیاوالو په اړه شراکاو حصه‌دارانه برخه خاوندانه شرع دینی چې شریعت جوړ کړي وي جوړ قانون او ایل جوړ کړي وي په کې یو طریقه جوړ کړي د جن ما هغه طریقه قاینه چې الله اجازه نه کړې دلرا په دې باندې دې سوچې چې شریعت جوړون کې ها شریعت جوړون کې دا څوک ده تاسو ته ماځې په ځې واسطه واخلو دا خبره کړې دا شریعت جوړون کار ده دا الله کړې او ځانګنده الله پاک شریعت تشو او د دې کول دا چا کارو د پیغمبرانو کار دی یاجل بې نو کو دا د پیغمبر کارو نو جوړون کې الله دې ناټیس کول چې څوګي پیغمبر دې او خلافق راشدینو او دا کې قیامت به چې څو خلافق راغه به وما چاوي زکه دا قانون دی دا تشریچ دی شاسو به شواله لاصه تشریچ دی کنه دا صفاتی تکوینی دي څه دې صفاتی تکوینی دي او په تکوینی عمره کې خدای څخه اړو سره استيان نه لدی چې نو تکوینا د الله صفات دي نو د الله صفات چې شونه بل زو ا يتخذ اخبارهم ربانون اربا مين دون الله داغه دګي مونږ قانون جوړون کې الله دی شريعت بالله را لګي حلال او حرام کوي باغه خو پیغمبر سم صرف داګه اظهار وکړي ولو تقولاننا بعض لا قابل شک نشته که اشت مصطفر هیڅ نه تا نه وफ्टी جبرائيل جبرائيل ایا تا نه وफ्टी کردنګارشته نه شته پیغمبر د ځان څه وینا نه د کډې تر څو برج جبرئیل نه ویلې جبرئیل نه ویلې تر څو برج الله په ورته نه دی ویلې ارشد الله تعالی په ورته نوهر کله چې زمنګ استادو دا کې دراغله چې پیغمبر هم څه نویږي پیغمبر هم څه نویږي شاری ورنه دي پیغمبر هم څه نویږي راځه نه دي چې پیغمبر شارير نا دا شارير صرمی؟ مل آت��ح اند آمو مل آت tincس حقیقتا و جلال ما را ظن ۳ س Liberty فبین آت slightly ، و ما را ظن faller ؟ حقیقتاً نا فدمر این س美味 و اندار امول عند ت غمانا غده بص Loرا حقیقتاً نا نا فد因 مطول اول نا ش도ورت حقیقی شارير صرم ایم يم صافر ایم محلل الصرم ایم الله دې او پیغمبر سره مظهر دي نو هر کله چې پیغمبر شاوې نشي کېدل دې خو چې څنګه ولا ما او دا چې کمنونو دا و بوجي چې کمنونو د پاکستان کای انسان او قانون ساحه چې کمنو اسلامي پیغمبران دا جده کېدل شي ها لقد زلق قوم باصنامهم و اما بذکر فلا دا خو زکر ریه دي په زکر ریه باندې قالو جوړ کېد غريبنده نو دا قانون جوړو څه یو با اللہ قال بس اور پیغمبران دل اظہار کر ان گلی صرف ترا ظالمینہ اتوبو ولی ظالمون لرحمش فکن من ما کسبو اریگی با برز قیامت کیا اعمالن شریو کڑی دی اجا جاب دی بانوا کیشی پزا کسنجو ایمان اور عمل صالح کڑے پجا باغ شود جنات کی وی لاون شتا جو پانچ تجو وارین در بین در لا در با دغ جرے و فضل, فضل لے تا تجما والو دا غدې چې به الله پاک په جو ایمان ورډه عمل صالح کړی قولوا سوال قوماله پرتابی ردی مانی مودریلا الال موادته فی مگر تاسو نه صرف چې تاسو دوستیو کوي د قلوه سره زدا چې تاسو ما سره دوستیو په اجر سره موادت دوستي توفیل قربان که نور څنګه غناند زما سره د خپلوي له خصوصاته باز نور څه مکوې زګه عبد الله ناباس رحمه الله فرمای ولم یکن بطرم بوته قریش ل الله ولی رسول الله فیهم قرابهن د قریشیو نسب د شنو چې د خپلوي له سره نو ار چا سره د خپلوي له خصوصاته کنه الا المودته فی القربه یا منادی الا المودته مگر دشت کول فی القربه فاغ مصائل فاعمل چې الله ته نزدیکي کې موعدد مونو په خپل دڅشه خو خپل دڅه قرب قربا چونه مو مال درا عم یو کولونه فر عل الله کاځبان دا خلک وایي چې په صلی الله علیه وسلم دا دروغ په خدايه نظام نه جوړ کړي دي شئی الله کډخلې قسري یست ملق قلم کستا په دې معنی به تاسو ته لا غولې وب او ایو یم الله وال با چې الله دې سنا پهت کوي با چې لرا ثابته حد لرا به کلمې په خپل فیصله سره انو علیم بزا د یکنن الله پیر کا خبر بانی چې پس پړتي وهوالذی الله قبل توبه لرا باندې ویا از تجیب اللہ زینامانو قبلی فریاد و درادا خلقوچه اغو ایمان روڑیوی امن صالح کردیوی درامالام عم قبلی درام دو دوام ویا زیدون زیادتی اغود پاراللہ پا کاخپل محربانینا عجر و صاحب زیادتی والکافران کافران, کافران جریدیدو پا عذاب سخت دی واللو بست اللہ رز کلیوی با دیهی که پر راک کردیوی اللہ جل شان و ریزق کپرا کہ اللہ رزق لرا خپل بندګان دے پالا بیجے بیجے اصلے چکن ملدارشی نلا باقر فی اللہ دیو بسر کشی کرے پس مگے کہ ولا جنو نازل لیکن اللہ تو نازل اے بقدری بندازا سرا رزق تے انداز انداز ور کے چسد اللہ خوا انه یکن اللہ تو دی عباد ی قربانی گان خبر دے بس لڈن کرے بعض دا انسانان دسی دی کہ لک رزق کولو ش نا دا اگر اللہ پدش غریبائی کے ساتھی بعض اگے چے فغریبه او رانی زیادیnın gy comenیاته الل potrzeبه او مسلمان کے او وما sellه مذهب او سآتی فقداناخ Access بخواه مربگ, یعنید انجور خاند, ر oportunه که مولودگی institute رو سو cr expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl expl ی را بماizon را تو نجور فرای معجود اللہ پاخ دی ارف خود شرد کنک دین عمل بادی نار خاند خون الله پلا در قیلان کلzo لیکن ا Insp happening رسالت خلاص ضر contre بحقد فرش آگی کمال <سؤال> الدوله نه نوټیو یې وشار څو نشه خاص ته ویل نشه غریب دې زګه ناغې آ چی اوسه هیڅ خبر نه ماګدار شي اول چې نو ټي وي ته جوړ شي بیا یې وسیا ته جوړ بیا یې کیبل ته جوړ او بیا چکم کوم نه نو څه وی راځي د خپل کښې هم کو کنه د لباغو فلر و الله ل یالله زاد دیو نه یلغه سراد زالیکی باران لرا د کوزی باران لرا من با د ما قرانتو پزدارنه چې د نومه له شوې دي و یان شروع غړی الله توب په دنیا باندې په مستزمه باندې خپل مهرباني لرا چې هغه چرې باران دی بیا چې من نور راحت لې پز د بارانونه ابن جودی دوار ما نه کړی ها باران شو شي نه چې آسمان شین کې انور وتر اخته را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 ومین آیاتی باز دلائل داری خلق و سماج پیدا کول در اسمان و دزمان گری وم آقا چی بست خوار هغه پدیگی من داغن زینده سر آقا زاد دی چلا جمعی دی دو دی دیو پر اطلاول بانی کلا چه واری قادر ده وی هو اللز یونج رو غی سوی داد استسقاط دراده وپا اگلا نده دراده که صفت در باری تعالی اخبار ده هم؟ چو شیره دا؟ هم؟ وی ایو امام لا یو سر ماتال تولی چه من خدا دا س <تصفيق> امامان با مکشی با سلزل دا الوست و شای تا مقدیان با آمین کولا الله با باران کول ما که الله اللہ میره بار رضا دی تا بداویل اللہ با باران کو با خدا درا خونه ده سنو دا دی تا اخبار و اخبار الله د خپل صفت چکم جنو اظهار که زد دشی کامل صفت نو مالی که ما چکل انسان نومی رشی زد باران کومه وی چکل نو البتا دا استیسخاط دو آغانی هم معلومی دی کنا. په عام بن څنګه چې څو رقم دواګاني ویليم داګه دواګا کې کنا راز شو او حسن وحسين حسن حسین میازه حسن حسن وحسين حسن, حسن, حسن. حسن الحسين سوا سره خلاص مضبوط چونه مضبوط دغه کتاب نوم دی حسن وحسین حسن حسین ها په دې کې څه شي دواګاني دي وهو <gülüyor> الله وما صار بمصيبه هغه چاته درش یو مصیبت فبې مان کسب د دې کوم یكنه سبب دغه چي صالحو کړی دي ستاب به د باندې په وج باندې د سوپره و ما دا دا دا دا اللہ نمی نمی دو یا خوان تاثیر او ډیر کرونه الله په درگذری کوي معاف کوي دنه ومان ته به معجزنه نه تاسو تاسو باه اې د الله نه و مين اړجبات کوتلن دلايل نال جواري اې چشته دي چې دي پر باجه پدریو کې پښان د دوغرو نو د alai ububani dakisterwa kida wala na pade maks maz mak bani ububani alazari bashad ububani in na fi zalika akna pide ke atun jar sabar koi shukr istem ki dopara ya bhala kire ki stelar pa sabab dukano na de jo maaf kare allah bahut deruna wa alamal najajuna fi ayati na qul ya khaz cha ghalak isma payatun ban chrin sadu par ikhlasuna fa امیشه پادی گیدون گیدون مومنانون دو پارا اگر کسان چید اللہ پر ذات بانی تواکولا باروستا گئی والا جیران کسان یج تنبونا کبایی رالی اسمی شیزان صدیقات واتو کناونونا والفاقش بیهای قارونونا ویزا ما غزیبو کلشی دیو غصه شنون جو بخنام کئی مسلمان رورتا جو غصه شیدو کئی والنا قساني تج الج بمجد اللهكممنني قام سر د م دريا مرم شواء بينناما قبا ي مشورري خت المي و ماند زن ج ناممن ورريز خلشقيا وال قسانذا صمڪ جوورسي ت جات همي تز جي ذولئ سزا د بده بده نو فمن اطاجا جف او کو واسره همسایې کفاجر الله د دیاجر الله تعالی دې انه یکنه الله پر نه خو زالمان لرا خو مخالف چې په انتقام پاس فسد ظلم نه ته باندې شوې ده, ده. فولئک داخل که مال نشه بډو باندې من سبیل تمالمتیا غنا نشه مظلوم را فاجي کې د ظالم نه د خپل ظلم متادق سزا خلنو ګناح لیشتد انما سبیل یکنلار دما ما چا چا باندې دی چې ظلم کوي خلکو باندې و یا بغونه فی حق او بغاوت کوي زیاتې کوي پزملي کی ناحق فساد کوي اولایک الاخر اللهم سجود پر اوبن علی ما زابس در من صبره خمو هغه تو چې صبرو کی غفره و غفره بخنه او کی دیم سلمان روته یکنن دا چدې لامین ازمن امور خمو مخصودی قرونونه دي جو سره دربار زیاتې وک بیا په شو پښمان ته نو بښنه وته وکړه چير وروړه تخپاي پښمان نه نو زما طرف نه نو ابراهيم نه خوي وي اصلاب بداب بدګنلا جو بداب بدګنلا ځان زليل کول نو ځان کول دا دي چې یو فاسق فاجر دي څه شي یو فاسق تا دي ته چې ګمډنو استاد پکاوې وږي څپړ دنه درکي نو تا غلا کې جواب نور کوي نو سباله چې دنه داخ په سي جرأت حاصله کړه حاصله نو هغه یو سکیډ ور در کړو ټام سکیډ ور کړو ټام سورکا سکیډ ورکا که چې ته تاته نقصان ور سه په دې نقصان ور سهول باندې داس نه څری په خمانه چې را ما خطا یو کړی دی مسلمانونو ما توان ور سه په دا وخت کې هغه انتقام نه होला صبر کوا و غفره او بخنه دوه جېرو لټو چې خپې په خمانه به زم ما ترنه تاته تا در پاتې دي ان ذالک الا من دا کار سره یار نې ناظمي عمره مقصودی قانون وَمَا يَنِلُهُ إِلَّا خَلَاصُ اللَّهِ دِلَانِ کِنی سَغَت پاره چوب دوستان د یاران روستو د الله نه ماشواب بل صحبه کار جوړون کې نه کوي کنا و بېن ایت ظالمانو لپاره کله چا عذاب ویني وای با حلی الله ملګری واپسې طرف ته تللاره و ترام ته و ویني جوړلای چې پیش بغړې شاله او په جهنم کې وران دې بغړې جهنم تا خاصري نامن ذل او دې وب زليل خاصوي نه ډېر خور بعید د وجنه یات من طرف خفي پټو پټو سترګو باندې جهنم تا لانه نه وټيني مخ مخې ووتا غوري من طرف خفيپ پکتلو پټ يا پکتلو ذليل سرا او يا يسارقون النظر ندا د چې غلاغ لا باوته وګرځو د غزې روان کړي را ته خارج د غزې تبلیغي الله دې منګو تاسو په پټو پټو سرمو ته وړي مقاله الذين بيا کسنجو ایمان ورني نو خاصنه نه کړان توجنه مرزا غ خلک دي چې توان کې جوړي یو ځمنه خلاله یاله قیامت الله خبر شي نه ظالمین یو څلور چې په عذاب کې هم شي او ما كان له مشجد پر من اولیاء نه به جوړ پر هیڅ دوستان کې په ما پر من سبيل اسما ایستجبو لربکم تاسو قبول <سؤال> ولی او کې د الله د حکمونو د الله حکمونه دی دین ته بيداری او کې ایستجبو لربکم مکه دې نه چرته شورس تاسو سلام را دې کوه تاسو چې لاغه د پاره مین خدای تربنه نش تاسو لپاره ممځ جن ځای پرانیو مې نه خدا و ما طلب نشته د ازبانا مين نه انکار انکار کوون چې مې رات کوون کې فاینا رازو کجره دا خلق مخ واړي فمان سلمہ کومل غل په ته پیغمبر علي بوجو باندې هکې ځونی غهبانه ای ناله کني شپتا باندې مگر خبر رسول ای وای نومنګ ازاز هر انسان کله چې ووڅه کو انسان ته بنظبات طرف نه خوشالي لره فریحابیا بری خوشالي کې کو راځي د څه په ځای د ماشکیل الله سو ان نه انسان کفور شکرشي لله یذھره پرستای د باچې د اسمانونو ولای د یخلق ما یا شاء وقیرات الله جزو غاری سچو غاری الله پیدا کوي ها سو غاری الله څه کوي یاحو لمیا شاء ورقی الله چار پجواری نا سنجینا کوي لکه محمد رسول الله لکلوته سنت سور کړي جنہ کوي عدل تراج جنہ کوي ذکر کړي ذکر راته په مشرکان د مکی بانی مشرکان د مکی باده عادتو چې نه بچوشه څه د جنید بچوشه مسبه کېدل خپپ کېدل با نو الله یو ته خپ پ کېګو کو خوشالي کې روزدل ته درکو